V jednom okamžiku se Elánius pokoušel soustředit své myšlenky. V zápětí se mu rozeběhly do těch nejvzdálenějších koutů podvědomí. Zíral přímo do ústí ručnice, která se na něj zlomyslně šklebila. Kruxminor klesl na zem vedle stolu, ale ručnice se ani nepohnula. Mířila na Elánia sama. Je to všechno tady, sire, pokračoval Kruxminor. Všechno se psáno, celá ta věc. Mateřské znavenko, proroctví, genealogie a další věci. Dokonce i váš meč, to je ten meč. Opravdu? A mohl bych ty věci vidět? Naklonil Karotka hlavu stranou. Sklonil meč a k Elániově hrůze přešel ke stolu a vytáhl z balíček dokumentů. Kruksminor souhlasně přikývil, jako kdyby chválil hodného chlapce. Karotka si přečetl jednu stranu a otočil list. Tohle je skutečně zajímavé. Samozřejmě, ale teď se musíme především zbavit toho obtížného policajta. Elánius měl pocit, že vidí celou délkou hlavně až k malému kousku olova na konci, který se proti němu v nejbližší chvíli vymrští. Je to ostudá! Vždyť stečí, abyste měl! Karotka se postavil přímo před ústí ručnice. Jeho ruka proletěla vzduchem jako blesk. Neozval se skoro žádný zvuk. Modlete se, abyste nikdy nestáli tváří v tvář hodnému muži, pomyslel si Elánius. Zabije vás bez jediného slova. Kruxmino rozklopil oči. Na jeho blůze se rychle šířila krvavá skvrna. Pracně zvedl ruku a dotkl se jílce meče, který mu vyčníval s prsou a pohledem vyhledal karotkovou tvář. Ale proč? Mohl jste být? a zemřel. Ručnice mu vypadla z rukou a vystřelila do podlahy. Rozhostilo se ticho. Karotka uchopil rukujeť meči a vytáhl zbraň z rány. Tělo kleslo k zemi. Elánius se opřel o stůl a namáhavě lapal podechu. Čert, aby vzal ty jeho hádanky! Pane? Říkal vám syre, A co bylo v té... Máte spoždění, kapitáne? Zpoždění? Jaké spoždění? Co ti myslíte? Elánius stále ještě bojoval se svými myšlenkami, které měly snahu prchnout z reálného světa. Touhle dobou už jste měl být, Karotka se podíval na hodinky, pak je zavřel a podal Elániovi dvě minuty ženatý. Aha, ano, dobrá, ale on vám říkal, sire, slyšel jsem ho, to si s vámi jistě pod touhle klenbou jen tak zahrála ozvěna, pane Elánie. Najednou se Elánia zmocnila velmi podivná myšlenka. Karotkův meč byl poměrně dlouhý. Probodl Kruxminora tak, že nebohému vrahovi vyčníval z prsou jen jeho jílec. Jenže Kruxminor stál tak, že se zády opíral o... Elánius se zadíval na pilíř. Byl žulový a skoro 40 cm silný. Nebyla na něm jediná prasklina, jen plochý otvor počepeli, který jim procházel skrz na skrz. Karotko! A vypadáte hrozně, pane! Musíme vás dát trochu do pořádku. Karotka si přitáhl koženou brašnu a přehodil si její řemen přes rameno. Karotko! Pane? Přikazuji vám, abyste mi okamžitě vydal tu... Ne, pane, vy už mi rozkazovat nemůžete, protože teď už jste, pane, bez porážky, jen obyčejný civilista. To je nový život. Civil? Elánius si omámeně přetřel čelo. Teprve teď se mu všechno v hlavě spojilo. Ručnice, podzemní stoky, Karotka a skutečnost, že ho v akci udržoval jen čistý adrenalin, který mu brzo předloží účet a na úvěr nedává. Ramena mu poklesla. Ale tohle je můj život, Karotko. Moje práce. Potřebujete horkou koupel, pane, a hlt pořádného pití? To vám udělá dobře. Pojďte. Elánius pohledem přiletěl k ruksminorovo tělo a ručnice ležící vedle něj. Popošel tím směrem, aby ji zvedl, ale v posledním okamžiku se zarazil. Něco takového nemají ani mágové. Jeden výbuch hlavně a mrtvá oběť klesne k zemi. Žádný div, že se nikdo neodhodlal něco takového zničit. Nemůžete zničit něco tak dokonalého, jako je tohle. Vyvolávalo to něco zvláštního z nejhlubších koutů duše. Vezměte ručnici do rukou a máte moc. Víc moci, než vám poskytne jakýkoliv luk nebo samostříl. Ty vlastně jen využívají sílu vašich svalů, když se nad tím zamyslíte. Ale ručnice, ta získávala sílu od jinut, zvenčí. V tomto případě jste nevyužívali vy, ručnici, ale ona vás. Kruxminor možná nebyl zlý člověk. Pravděpodobně klidně a laskavě vyslechl Eduarda, pak vzal do rukou ručnici a stal se jejím majetkem. Kapitáne Elánie, myslím, že bychom odsud měli zmizet, řekl Karotka a sehnul se pro zbraně. Ať chcete udělat cokoliv, nedotýkejte se té věci. No proč ne? Je to jenom zbraň? Usmál se karotka. Zvedl ručnici za hlaveň, chvilku se je prohlížel a pak s ní udeřil o stěnu. Kousky kovu se rozletěly na všechny strany. Jediná svého druhu. Jediný exemplár svého druhu je vždycky výjimečný, říkával můj otec. Tak pojďme. Otevřel dveře tak je zase rychle zavřel. Dole u schodů stojí aspoň stovka vrahů. Kolik střel do kuše sebou máte, zeptal se Elánius. Pohled přitom upíral na zničenou ručnici. Jednu? No, alespoň nemusíte litovat, že nebudete mít čas znovu nabít. Ozvalo se opatrné zaklepání na dveře. Karotka se podíval na Elánia, který pokrčil rameny. Byl to pan Odkragly a už ve dveřích pozvedal prázdné ruce. Můžete klidně odložit zbraně. Ujištuji vás, že je nebudete potřebovat. Kde je doktor Kruxminor? Karotka ukázal rukou. Ach, odkragly pohlédl na oba členy hlídky. Mohli byste laskavě nechat jeho tělo tady, inhumovali bychom ho v naší hrobce. Lánius na tělo ukázal. Ale on zabil A teď je mrtev Musím vás požádat, abyste odešli Odkragli otevřel dveře Široké schodiště lemovala dvojitá řada vrahů Nikde nebylo vidět jedinou zbraň Ale v přítomnosti vrahů To nebylo třeba Na úpatí schodiště leželo Anguino tělo Oba muži hlídky pomalu šli dolů Karotka poklekl A zvedl je do náručí Pak kývil na odkragli Zanedlouho pošleme někoho pro tělo doktora Kruxminora. Ale já jsem si myslel, že jsme se... Ne. Lidé musí vidět, že je metev. Věci musí být viditelné. Nic se nesmí odehrávat v temnotě nebo za zavřenými dveřmi. Obávám se, že nemohu vyhovět vaší žádosti. To nebyla žádost, pane. Když přecházeli nádvoří, pozorovali je více než tucet vrahů. Černá brána zůstávala zavřená. Nezdálo se, že by se ji někdo chystal otevřít. Souhlasím s vámi, ale možná, že jste to měl vyjádřit trochu jinak, obrátil se Elánius ke Karotkovi. Nezdá se, že by z toho měli nějakou zvláštní radost. Vrata jakoby vybuchla. Kolem Karotky a Elánia proletěl dvoumetrový železný šíp a pobořil obrovský kus zdi na druhé straně dvora. Několik rán odstranilo zbytek brány a na nádvoří vkročil navážka. Rudě světélkujícíma očima se pomalu rozhlédl po schromážděných vrazích. Pak zavrčel. Inteligentnějším vrahům v té chvíli došlo, že ve všech svých zbrojnicích nemají nic, co by mohlo zastavit nebo dokonce zabít trola. Měli štíhlé, smrtelně nebezpečné dýky, ale potřebovali by kovářská kladiva. Měli šipky napuštěné nejdokonalejšími jedy, ale z těch na troly nezabíral ani jediný. Nikdy nikoho nenapadlo, že by se mohl objevit trol tak důležitý, aby stálo za to objednat jeho vraždu. A navážka byl najednou nesmírně důležitý. V jedné ruce měl potroublovu sekeru a v druhé svůj dobývací samostříl. Někteří z chytřejších vrahů se otočili a dali se na útěk. Někteří tak chytří nebyli. Od naváškova hrudního plátu se odrazilo několik šípů. Navážka se otočil směrem ke jejich majitelům a když zmínění vrazy spatřili jeho tvář, odhodili zbraně. Navážka potěškal obrovský kej. Svobodník naváška. Slova se odrazila od stěn nádvoří. Svobodník Navážka, pozor! Naváška velmi pomalu zvedl ruku k pozdravu. Zink. Poslouchejte mě, svobodníku. Jestli existuje nějaké nebe pro členy hlídky a bohové vědí, jak doufám, že ano, pak svobodník potroublo tam v téhle chvíli je. Je sťukaný jako datel, v jedné ruce má tučnou pečenou krysu a v druhé láhev medvídkovi visky, Dívá se na nás a říká Můj přítel, svobodník Naváška, nezapomene, že je mušem hlídky. Naváška nikdy. Nastal dlouhý, tichý a nebezpečný okamžik a pak se ozvalo další zink. Děkuji vám, svobodníku. Doprovodíte pana Alánia na univerzitu. Karotka se rozhlédl po vrazích. Přeji vám hezké odpoledne, pánové. Možná se vrátíme. Trojice mužů hlídky překročila trosky brány. Elánius mlčel, dokud nevyšli na ulici a pak se obrátil ke Karatkovi. Proč vám ten člověk říkal? Kdybyste byl tak laskav a omluvil mě, odnesl bych ji zpět na strážnici. Elánius se podíval na Anguino tělo a cítil, jak se vlak jeho myšlenek vydal po vedlejší koleji. O některých věcech se tak těžce přemýšlelo. Chtěl by se alespoň na hodinku odklidit někam do tichého soukromí, aby si mohl všechno promyslet. Osobní neznamená totéž, co důležité. Jaký člověk může myslet tímhle způsobem? Pak ho napadlo, že zatímco v minulosti zažil Ang dlouhou řadu zlých, krutých nebo jednoduše špatných vládců, ještě nikdy se neocitl v rukou vládce dobrého. Možná, že to by bylo ze všeho to nejhorší. Pane, upozornil na sebe Karotka opatrně. <těk> no, pohřbíme ji u malých bohů, co říkáte. Je to v více víceméně tradice. Jistě, pane. vyběžte s navážkou. Je dobrý, když mu dáte potřebné rozkazy. Obávám se, že to na svatbu nestihnu, jestli vám to nevadí. Víte, jak to chodí? Jistě, rozumím. Samozřejmě, karotko. Lánius zamrkal, aby zahnal podezření, která se mu neustále vtírala do myšlenek. Na minora bychom neměli být příliš tvrdí. Nenáviděl jsem toho bastarda jako samo peklo, takže bych se k němu teď rád zachoval spravedlivě. Na vlastní kůži jsem zažil, co ručnice dokáže s lidmi udělat. Pro ručnici jsme všichni stejní. Byl bych stejný jako on. Nebyl, kapitáne, vy jste ji odložil. Elánius se smutně usmál. Teď už jsem jenom pan Elánius. Karotka došel ke strážnici a odnesl Angu do provizorní márnice, kde ji uložil na mramorový stůl. Jejího těla se pomalu zmocňoval rigor mortis. Donesl si vodu a vyčistil a učesal jí srst, jak nejlépe to dokázal. Pak udělal něco, co by asi překvapilo trpaslíka, trola a všechny, kdo nevědí, jak reaguje lidská psychika na těžce stresující situace. Napsal hlášení. Pak zametl podlahu na strážnici, střídali se a dnes byla řada na něm. Vypral si. Vzal si čistou košili a ošetřil a zavázal si zraněné rameno. Pak si vyčistil a vyleštil pancíř, nejprve na hrubo kovových špon a pak sadou hadrů, tak, že se v něm zase viděl. Zdále zaslechl mandlesinů svatební pochod v provedení pro obludné varhany a směs zvuků venkovské farmy. Pak vytáhl z poloviny plnou láhev rumu, o které si seržant Tračník myslel, že je v bezpečném úkrytu, a nalil si slabou dávku. S rukou pozvednutou směrem k univerzitě pronesl přípitek. zdraví pana Elánia a Lady Berankinové. Jeho hlas byl jasný a upřímný a jistě by přivedl do velkých rozpaků každého, kdo by ho slyšel. Ozvalo se zaškrábání na dveře. Pustil gazpodu dovnitř. Pejsek se mlčky schoulil pod stolem. Pak karotka odešel do svého pokoje, sedl si na židli a díval se z okna. Odpoledne pomalu ubíhalo. Kolem páté přestalo pršet. Po městě se začala rozvětet světla. Nakonec vyšel měsíc. Otevřeli se dveře. Angua vešla docela potichu. Karotka se otočil a usmál. Nebyl jsem si tak docela jistý. Ale napadlo mě, no víš, neříká se, že je dokáže zabít jenom stříbro? Doufal jsem, že je to pravda. Bylo o dva dny později. Pršelo. Déšť byl nejen nezvykle prudký, ale řinul se ze šedých mračen tiši a umíně a tvořil stružky na rozmoklé zemi. Naplnil ang, který se spokojeným bubláním znovu obsadil své podzemní království. Řinul se z úst chrličů. Narážel do země tak prudce, že na 40 cm nad ní tvořila odražená voda hustou mlhu. Odrážel se od náhrobků na hřbytově za chrámem malých bohů a zaléval malou jámu, která byla vykopána, aby pojala tělo svobodníka potroubla. Na pohřbu mužů hlídky jsou vždycky jen muži hlídky, pomyslel se Elánius. Jistě někdy přišli i nějací příbuzní, jako teď Lady Berankinová nebo Navášková Rubína, ale nikdy se tady neschromáždil zástup. Možná měl Karotka pravdu. Když se jednou člověk stane strážníkem, přestane být vším ostatním. I když tady dnes byli i jiní lidé, stáli kolem hřbitovní zdi. Nebyli na pohřbu, ale pozorovali jej. U hrobu stál malý kněz, který pronesl klasickou řeč ve stylu Budiž zde zesnulému země lehká a odsloužil jakýsi obřad, který byl vymyšlen tak, aby vzdáleně uspokojil každého boha, který by náhodou naslouchal. Pak navážka spustil rakev do země a kněz na ní hodil obřadní hrzd hlíny. Jediný rozdíl proti normálnímu průběhu každého pohřbu byl v tom, že místo nárazu země na výko se ozvalo vlhké ples. A k Elánijově úžasu pronesl Karotka řeč. Nesla se nad promočenou zemí až ke stromům, ze kterých stékaly stružky vody. Vycházela z jediného tématu, který se dal použít při téhle příležitosti. Byl mým přítelem, byl jedním z nás, byl dobrým poldou. Byl to dobrý polda. To bylo řečeno na každém pohřbu někoho z hlídky, kterého se kdy Elánius účastnil. Pravděpodobně to bude řečeno i na pohřbu desátníka Noblhocha, i když všichni budou klopit oči, se a někteří si dokonce opatrně osahají nos. Bylo to něco, co se říci muselo. Elánius se díval na rakev. A pak ho najednou zachvátil podivný pocit, právě tak neodbitný jako déšť, který mu stékal za krek. Nebylo to tak docela podezření. Kdyby ta myšlenka setrvala v jeho mysli dost dlouho, mohlo by nějaké podezření vzniknout, ale teď to bylo jen něco jako vzdálený záchvěv neurčité myšlenky. Musí se zeptat. Nikdy by na to nedokázal zapomenout, kdyby se nezeptal. Když odcházeli ze Hřbitova, připojil se k desátníku Karotkovi. Desátníku? Pane? Takže ručnici skutečně nikdo nenašel? Ne, pane. Někdo říkal, že poslední, kdo jim měl v rukou, jste byl vy. Musel se mi někam založit. Víte, kolik jsme toho museli zařídit a kolik bylo práce? Jistě, samozřejmě. Jsem si ale skoro jistý, že jsem vás viděl většinu kovových kusů vynášet z budovy cechu. No, to bylo třeba udělat, pane. E, pochopitelně, no, e, doufám, že jste ji uložil na nějaké opravdu bezpečné místo. Jste si jste přesvědčen, že jste ji nechal někde v bezpečí? Nedaleko za jejich zády začal hrobník zasypávat hrob mokrým a ulepeným Ank morporským žílem. No, myslím, že jsem něco takového musel udělat, pane. Věříte? Bylo třeba zařídit to tak, aby ji opravdu nikdo nenašel. Tedy víte, co myslím? Kdyby je někdo našel, velmi brzo bychom se o tom dozvěděli, že? Možná, že je to tak nejlepší desátníku Karotko. Pevně doufám, že ano, pane. Byl to dobrý strážný. To byl, pane. Elámios se stále ještě nevzdával. A víte, no, zdál se mi, když jsme nesli tu jeho malou rakev, takový nějaký těžší vám, ne? Skutečně, pane? No, tak to nevím, já se ničeho takového nevšiml. No, alespoň měl správný trpasličí pohřeb. No, samozřejmě, pane. Na to už jsem dohlédl. Déšť s bubláním a šuměním stékal ze střech paláce. Chrliče zaujali svá postavení v každém rohu a po stovkách cedili komáry a mouchy ušima. Desátník Karotka se třásl vodu ze své kožené kápě do deště a vyměnil si pozdrav s trolem na stráži prošel mezi úředníky v několika kancelářích a úctivě zaklepal na dveře oválné kanceláře. Stupte! Karotka vstoupil, došel ke stolu, zasalutoval a postavil se do pohovu. Lord vetinary cítil, jak v něm narůstá slabé napětí. Eh, ach, ano, desátník Karotka! Abych se přiznal... Něco takového jsem čekal. Jsem si jistý, že jste přišel s nějakou žádostí, že? Karotka rozložil kus špinavého papíru a odkašlal si. Víte, pane, velmi bychom potřebovali nový terč na šipky. Rádi si je na strážnici zahrajeme, když jsme mimo službu. Patrice ji zamrkal, nemrkal často. Prosím? A nový terč na šipky, pane, můžu jim to pomáhá uvolnit se po službě, pane. Veterinář se poněkud zpamatoval. Další? Vždyť jste už jeden dostali v loni. A to knihovník, pane, no by mu dovolil hrát s námi a on se vždycky nakloní ku předu a zaráží šipky do terče rukou. To terč strašlivě ničí. A pak navážka jim jednu šipku prohodil a stěnou za ním jak by smet. Dobré. A dál? No, svobodník navážka by měl být zproštěn závazku, který mu ukládá zaplatit svůj hrudní plát, protože v něm má pět děr. Souhlasím. Řekněte mu, ať takové věci příště nedělá. Dobré, pane. No, když o tom tak přemýšlím, tak to je asi všechno. Ano, ještě novou konvici na vodu. Patrici si zakryl ústa rukou, pokoušel se neusmívat. No tohle? Konvici taky novou? Co pak se stalo s tou starou? Hm, tu pořád ještě používáme, pane, ale budeme potřebovat novou kvůli té reorganizaci, pane. Promiňte, ale teď nechápu, jaké reorganizaci... Karotka rozložil druhý, mnohem větší kus papíru. Městská stráž nechtě rozšířena na počet 56 mužů. Původní strážnice úvodní brány, deosilovy brány a středové brány necht jsou znovu otevřeny a obsazeny systémem 24-hodinových služeb. Patriciu v úsměv se nezměnil, ale jak se zdálo, jeho tvář se od něj distancovala a nechala jej na světě zcela ztracený a opuštěný. A nechtě vytvořeno oddělení pro, no víte, zatím jsme pro ně ještě nenašli jméno, ale něco jako oddělení pro hledání stop a věcí, jako jsou vražedné předměty nebo mrtvá těla, zjišťování, odkud pocházejí a jak dlouho jsou mrtvá a podobně. Pro začátek do něj budeme potřebovat nějakého schopného alchymistu a nejspíše taky gůla, tedy pokud nám dá slib, že si nic neodnese domů a nesní to. Měla by se zřídit zvláštní skupinka používající psy, kteří mohou být velmi užiteční, a té by měla velet strážnice Angua. Jistě by si s tím snadno poradila, když často dokáže být sama sobě <hým> psovodem. Pak je tady žádost desátníka Noblhocha, aby mohli členové hlídky nosit zbraně v počtu a druhu dle vlastního výběru, i kdybych vám byl velmi zavázán, kdybyste jeho žádost zamítl, pane. Dále. Lord Vetinary mávl rukou. Dobrá, dobrá, vidím, kam tím vším míříte. A co kdybych řekl ne? Nastala další z těch dlouhých, předlouhých odmlk, během nichž může člověk zahlédnout několik možných budoucností. A víte, pane, že jsem ani neuvažoval o tom, že byste řekl ne? Skutečně? Ne, pane, No to mě zajímá. A proč ne? No protože všechno je pro dobro města. Víte, kde se vzalo slovo policista, pane? Znamenalo to původně muž města, pane. Je to odvozeno od starého slova polis. Ano, já vím. Patrici se podíval na karotku. Zdálo se, že si v hlavě míchá možné budoucnosti. Pak řekl... Dobře, vyhovoji všem žádostem s žádosti desátníka Noblhocha. A vy, myslím, byste měl být povýšen na kapitána. Ano, souhlasím, pane, to bude pro Ang Morpork prospěšné, ale nebudu velet hlídce, pane, jestli jste měl na mysli něco takového. A ne? Protože bych mohl velet hlídce. Jenže lidé by měli dělat věci, protože jim to přikázal důstojník hlídky. Ne protože to říká desátník Karotka. Ne protože desátník Karotka je dobrý v tom být poslouchán. Karotkův obličej byl promyšleně bezvýrazný. To je zajímavý názor. Ale za starých dnů tady byla jedna funkce spojená s hodností. Velitel městské hlídky. Navrhuju do té funkce kapitána Samuela Elánia. Patrici se opřel ve svém křesle. Ach ano, velitel stráže. Samozřejmě tahle funkce se po těch záležitostech s Lorenzem Laskavým stala velmi nepopulární. Tehdy tu hodnost zastával nějaký Elánius. Někdy se mi nechtělo nějak zeptat kapitána, zda to byl nějaký jeho předek. Byl to jeho předek, syne. Zjistil jsem si to. A myslíte, že by to přijal? Je nejvyšší kněz Oflian? Vybuchne drak v hlubokém lese? Patrici sepěl štíhlé prsty a podíval se na karotku přes jejich špičky. To byl zvyk, který mnohé lidi neobyčejně znervozňoval. Poslyšte, kapitáne, víte sám, že potíže se samém Elániem jsou v tom, že dokáže popudit spoustu důležitých lidí. A já si myslím, že velitel městské hlídky se bude muset pohybovat ve vysoce postavených kruzích, dohlížet na některé funkce cechu. Oba muži si vyměnili pohledy. Patrice na tom vydělal, protože Karatková tvář byla větší. Oba dva se pokoušeli zadržet úsměv. Abych řekl pravdu, je to skvělá volba. Dovolil jsem si, Sire, napsat vaším jménem dopis panu Elániovi a přinesl jsem jej sebou. Jen abych vám ušetřil práci a starosti. Předpokládám, že byste se na něj rád podíval. Vymyslíte opravdu na všechno, že? To doufám, siré. Lord Vetinari si přečetl dopis. Jednou nebo dvakrát se přitom usmál. Pak zvedl pero, dopis podepsal a podal ho zpět Karotkovi. A to je poslední z vašich žádostí. Karotka se poškrabal za uchem. Abych se přiznal, Sire, tak je tady ještě jeden. Potřeboval bych domov pro malého pejska. Měla by tam být velká zahrada, teplé místečko u ohně a pár šťastných, rozesmátých dětí. Dobrý, bože. Vážně? No, myslím, že něco takového určitě najdeme. Patrice jí vstal a pomalu odkulhal k oknu. Venku se šeřilo. Po městě se začínala rozsvědcet světla. Se zády obrácenými ke Karotkovi vetinary řekl Řekněte mi, kapitáne, ta záležitost kolem toho, že jste dědicem trůnu? Co si o tom myslíte? Já o tom nepřemýšlím, sire. To všechno je ten známý nesmysl o modré krve a mečích v kameni. Králové se nevynořují nikud." Nemávají mečem a nenapravují staré křivdy. To ví každý. Ale mluvilo se dokonce i o nějakých důkazech. Jenže, jak se zdá, nikdo neví, kam se ty důkazy podělí. Když jsem mluvil s kapitánem, s velitelem Elániem, říkal, že jste je měl vy. V tom případě jsem je musel někam založit, sire. Je to hrozné, Sire, ale vůbec nepamatuji kam. Aha, chápu. Doufám jenom, že jste je ve své roztržitosti odložil na nějaké bezpečné místo. Jsem si jistý, že jsou dokonale střeženy, Sire. Myslím, že jste se toho od velitele Elánia naučil opravdu mnoho, kapitáne. Můj otec vždycky říkal, že se učím rychle, Syre. Možná, že by město přece jen potřebovalo krále. Nepřemýšlel jste o tom? Asi tak, jako ryba potřebuje tu věc, co pod vodou nefunguje, Syre. Ale král by dokázal působit na city a emoce svých podaných kapitánů stejně velmi podobně, jak jste to v poslední době dělal vy podle všeho, co jsem slyšel. Jistě, pane. Ale co by dělal další den? A potom? Nemůžete s lidmi zacházet jako s na nitích. Ne, pane. Kapitán Elanius říká, že každý člověk by měl znát hranice svých možností. Kdyby existoval nějaký král, tak nejlepší, co by mohl dělat, by bylo snažit se každodenně odvést kus poctivé práce. Jestě. Ale kdyby vznikla nějaká opravdu ošemetná situace, tak bych o celé té věci mohl třeba začít znovu uvažovat. Karotkovi se rozjasnila tvář. Víte, Sire, je to jako být dobrým členem hlídky. Když nás potřebujete, tak nás opravdu potřebujete. A když ne... Pak nejlepší, co můžeme dělat, je chodit po ulicích a křičet, všechno je v pořádku. Pokud ovšem je, samozřejmě všechno v pořádku. Kapitáne Karotko, protože si navzájem opravdu dokonale rozumíme a já doufám, že si opravdu dokonale rozumíme, rád bych vám něco ukázal. Pojďte prosím se mnou. Vedl karotku do trůního sálu, který byl v téhle denní době prázdný. Když pomalu kulhal napříč rozlehlou prostorou, ukázal před sebe. Předpokládám, že víte, co to je, kapitáne. Jistě, proslulý zlatý trůn morporských králů. A několik set let už na něm nikdo neseděl. Přemýšlel jste o tom někdy? Nevím, Sire, co tím máte přesně na mysli. Tolik zlata, když lidé ukradli i většinu mosazy z mosazného mostu? Byl byste tak laskav a podíval se za trůn? Karatka vyšel postupních nahoru a sklonil se za trůn. Dobrý bože! Patrice mu nahlédl přes rameno. Je to jen pozlacené dřevo? Tak, tak. A už to skoro nebylo ani dřevo. O poslední biologicky rozložitelné zbytky svádili lítý boj červotoč a práheň. Karotka do dřeva opatrně strčil mečem a další kousek se s tichým zašuměním sesul a rozplynul v obláčku jemného prachu. Co si o tom myslíte, kapitáne? Karotka se narovnal. No, celkem za to je podle mě dobře, že to lidé nevědí. To jsem si vždycky myslel i já. No, nebudu vás dál zdržovat. Jsem si jistý, že musíte zařídit spoustu věcí. Karotka zasalutoval. Děkuji vám, pane. Pokud tomu dobře rozumím, pak vy a no, strážnice Angu vás spolu velmi dobře vycházíte. Skutečně si re, skvěle si rozumíme. Samozřejmě jsou tady nějaké drobnější obtíže, ale když se na to podíváte z té lepší stránky, našel jsem konečně někoho, kdo bude ochotný se mnou často chodit na dlouhé procházky městem. Ve chvíli, kdy Karotka položil ruku na kliku dveří, Lord Vetinary na něj zavolal. Prosím, pane... Karotka se ohlédl na vysokého hubeného muže stojícího uprostřed obrovského prázdného sálu vedle zlatého trůnu zničeného rozkladem. Vy jste, kapitáne, muž, jenž se zajímá o slova. Rád bych vaši pozornost obrátil k jednomu výrazu, který váš předchůdce nikdy tak docela nepochopil. Cyrek? Přemýšlel jste někdy o tom, jak vznikla slava politik? A pak je tady ještě výbor sluneční svatyně chorých draků, ozvala se Lady Berankinová ze své strany stolu. No, tam tě musíme dostat a taky do asociace majitelů pozemků a do spolku ohňometných přátel. No tak hlavu vzhůru hochu, Uvidí, že si vyplníš čas tak dokonale, jako málo kdo. Jistě, drahoušku, přikývil malomyslně Elánius. Nový den se před ním natahoval do nekonečna, vyplněný jakoby cizími povinnostmi ve výborech, spolcích a združeních dobré vůle. Cizími povinnostmi. No, možná, že to je lepší, než chodit po ulicích. Paní a pan Elániuvi. Hmm. Povzdechl se byla Elániová, bývalá Berankinová, se na něj podívala s výrazem mírné účasti. Za tu dobu, co ho znala, už přišla na to, že sam Elánius se chvěje vnitřní touhou zatknout i bohy, protože to nedělají správně, ale pak odevzdal svůj odznak a prostě a jednoduše už to nebyl ten sám Elánius. Hodiny v rohu místnosti odbyly osmou. Elánios vytáhl z kapsy hodinky, které dostal od svých kolegů, a otevřel je. Ty hodiny se opět minut předcházejí, řekl do stříbrného cinkotu zvonku. Pak zaklapl víčko a přečetl si slova, která na něm byla vyrita. Drahému kapitánovi, hodinky za krásné hodinky, kamarádi z hlídky. Ten nápis na víčko nejspíš vyrl sám Karotka. Elánius se už dávno naučil znát tu lhostejnost ke tvarům I a E a krutou přímost pomlčky. Rozloučili se s tebou, vyškrtli tě z rozvrhu svých dní a dali ti hodinky. Promiňte, madam? Ano, ty U vchodu je jeden z mužů hlídky, madam, u vchodu pro služebnictvo. Vy jste poslal člena hlídky ke vchodu pro služebnictvo? Nebadám, on k němu přišel sám. Je to kapitán Karotka. Elánius si přetřel rukou oči. Byl povýšen na kapitána a když něco potřebuje, přijde ke vchodu pro služebnictvo. No, tak to je opravdu celý Karotka. Přiveďte ho! Nebylo to skoro vidět, ale Elánius si přesto všiml, že Jeeves vrhl na Lady Berankinovou nenápadně tázavý pohled. Udělej ty co pán říkal, řekla galantně. Já nejsem ničí... No tak jsem. No, stejně nejsem. Vyšel karotka a postavil se do pozoru. Jako obvykle v tom okamžiku celý pokoj by ustoupil a stal se pouhým karotkovým pozadím. No, to je v pořádku, chlapče, řekl Elanius tak příjemně, jak jen dokázal. Tady nemusíte salutovat. Ale ano, pane, musím... Odpověděl Karotka. Podal Elániovi obálku. Byla zapečetěna Patricijovou pečetí. Elánius vzal nůž a pečeť odstranil. Hmm, asi mi posílá dodatečně účet za poškozenou kroužkovou košili. Při tiše pohyboval rty. No, pani, 650? Ano, pane, navážka už se těší, jak je bude zacvičovat. Včetně nemrtvých, tady se říká, že sloužit může každý bez ohledu na druh, a to živý nebo mrtvý. Ano, pane, jsou to občané. To chcete říci, že byste mohl mít v lívce třeba i opíry? Jsou skvělí na noční služby, pane, a také jako vzdušný průzkum. No, snad máte pravdu. Hlavně, aby jim nedělal potíže, ať se picnu. Elánius pozoroval, jak jeho nepříliš zdařilý vtip prošel karotkovi hlavou, aniž spustil jeho myšlení. Obrátil oči zpět k dopisu. Hm, penzion pro A to se podívejme. Ano, pane. A znovu otevření starých strážnic? No, tak se to tam píše, pane. Elánius četl dál. Došli jsme k názoru, že rozšířená hlídka bude potřebovat i do svého čela zkušeného muže, kterého by respektovali a chovali v úctě všechny vrstvy sociální. Jsme si jisti, že vy jste pravý muž pro tuto funkci. Zvýše uvedených důvodů proto s okamžitou platností převezmete povinnosti velitele Ank Morporské městské hlídky. Tato funkce sebou tradičně nese titul retíře, který vám tímto udělujeme. Doufám, že vás můj dopis v dobrém zdraví ti ráčí. S pozdravem váš Havelo Kvetinary Patrici. Elánius si znovu přečetl poslední část dopisu. Zabubnoval prsty na stůl. Nebylo pochyb o tom, že podpis je pravý, jenže... Des, kapitáne Karotko, pane... Karotka upíral pohled přímo před sebe a budil dojem člověka připraveného okamžitě a dokonale splnit všechny své povinnosti a vyhnout se jakékoliv přímé otázce, která by mu mohla být položena. Já... Začal Elánius, znovu vzal do rukou dopis a pak ho podal sibile. No Takže šlechtický titul? No právě včas. Ne... Já ne. Víš dobře, co si myslím o takzvaných aristokratech tohohle města, tedy kromě tebe se bylo samo sebou. No, tím spíš už bylo na čosi, aby se jim vylepšil průměr. Jeho lordstvo ještě vzkazuje, že žádná část tohoto uspořádání se nesmí změnit ani vynechat. Víte, co myslím, pane? Znamená to buď všechno nebo nic, rozumíte? Všechno? Ano, pane. Nebo nic. Ano, pane. Elánius znovu zabubnoval prsty na stůl. Takže jste vyhrál, co? Vyhrál jste. Pane? Nerozumím, pane, řekl Karotka a z obličeje mu vyzařovala upřímná nevědomost. Co ti myslíte, pane? Elánius si přitáhl svícen a píchl prstem do dopisu. No, tak se podívejme, co se tady říká. Tady mluvím o otevření těch starých strážnic, to myslíte ty ubran? Jaký to má smysl, tak daleko, až na okraji města? Och, jsem se jist, že tyhle drobnosti se dají samozřejmě změnit a upravit, pane. Obvyklou strážní povinnost ubran samozřejmě, ale chcete-li držet prst na tepu, Podívejte, budete potřebovat strážnici někde v okolí Jelmové ulice, blízko Stínova a Doků a další tak v polovině Krátké ulice a možná ještě jednu malou na Královské cestě, nebo alespoň někde v okolí. Musíme myslet na místa s největší hustotou obyvatelstva. Kolik muži počítáte na jednu strážnici? Myslel jsem tak deset, pane, aby mohli sloužit na směny. Ne, tak by to nešlo. Použijte maximálně šest. Jednoho podůstojníka a jednoho muže na osmihodinovou hlídku. A střídat na strážnicích, no, řekněme, po jednom měsíci. Chcete je přece udržet ve formě, ne? Tímhle způsobem každý z nich pozná celé město, každou ulici. To je velmi důležité. A přál bych si tady mít plán města. Oh, děkuji děkuju ti, miláčku. Výborně, a teď se podívejte sem. Máte tedy k dispozici 650 mužů, ano? Jenže vy přebíráte i denní hlídku, pak musíte počítat s nějakým tím volným. dva pohřby babičky na muže a rok. Bozy vědí, co si na tohle téma vymyslí ti vaši nemrtví. Možná, že budou chtít volno na svůj vlastní pohřeb. No, pak jsem tam nemoc a tak dále, tak... Chceme, aby se městem neustále pohybovaly čtyři hlídky. Nemáte oheň? Díky. Nechceme, aby se střídali najednou ve stejný čas. Na druhé straně je třeba dát veliteli každé strážnice jistou dávku pravomocí a ponechat mu vlastní iniciativu. Pak bychom měli mít v v pseudopolském dvoře zvláštní oddíl pro případ nouze. pučte mi tu tušku tak a teď ještě blok. Dobrá. Doutníkový kouř začal v místnosti vytvářet šedou mlhu. Darované hodinky melodicky zvonily hodinu za čtvrthodinou, ale nikdo se jich nevšímal. Lady byla se usmála, Tiše za sebou zabřela dveře, a vydala se krmit své draky. Nejdražší mami a tati, tak teď vám píšu neuvěřitelnou novinku. Stal jsem se kapitánem. Byl to namáhavý a rušný týden, jak vám napíšu dále. A nakonec ještě jedna věc. V jedné z nejkrásnějších čtvrtí Anku stojí velký dům obklopený rozlehlou zahradou v níše dětská besídka. V domě je krb a u něj pohodlné, teplé místo. V tom domě se najednou vysypalo okno. Gaspoda přistál na trávníku a jako šílený se rozeběhl k plotu. Z chlupů mu odletovaly duhově opalizující mídlové bubliny. Kolem krku měl širokou stuhu uvázanou na mašli a v tlamě nesl misku na žrádlo s nápisem PAN MAZLÍK. S neuvěřitelnou rychlostí vyhrabal díru pod plotem a prodral se jí na ulici. Hromádka čerstvého konského trusu rychle překryla květinovou vůni a pět minut umíněné práce zadní tlapkou odstranilo mašli. Nezultala mi ani vědiná všivá blacha! A už jsem měl téměř kompletní sbírku. Hau, ale už jsem z toho venku. Gaspoda se rozveselil. Dnes bylo úterý. To znamenalo, že v cechu zlodějů se podává paštika z masa a různých podezřelých orgánů. A Gaspoda navíc věděl, že tamnější kuchař málo kdy odolá vrtícímu ocázku a upřenému pohledu. Když k tomu bude gospoda ještě držet v tlamě prázdnou misku na žrádlo a vypadat dostatečně pateticky, má to v kapse. Tím se byl při svých zkušenostech stoprocentně jist. Odřít z misky nápis pan Mazlík by nemělo trvat dlouho. Možná, že to takhle být nemělo. Ale tak to prostě bylo. Konec konců pomyslel si mohlo to všechno dopadnout mnohem hůř.